Одного разу вона підійшла до дзеркальця та й каже «Дзеркальце, правду скажи но мені, хто в нас найкращий у цій стороні?» А дзеркальце і каже «Ви, королево, гарні у нас! Та білосніжка у темній долині, де вона в гномів мешкає нині «Краще за вас у тисячу раз!» Злякалася королева, Бо знала, що дзеркальце Ніколи не каже неправди І зрозуміла, що лісник обдурив її Лишив білосніжку живою Почала вона думати Як би звести білосніжку зі світу? Нарешті надумала Нафарбувала собі обличчя, переодягнулася і стала зовсім на себе не схожа. Тоді пішла у гори, добралася до хатини гномів, постукала у двері і загукала. «Продаю, продаю, дешево продаю!» Білосніжка виглянула у вікно і спитала. «А що ви продаєте, тітонько?» Гарні пояси продаю доню, дешеві пояси усіх кольорів, відповіла королева і витягла з торби довгий пояс, сплетений із барвистих шовкових ниток. Це видно, чесна жінка, її можна впустити, подумала Білосніжка, відсунула засув на дверях і купила собі Гарний шовковий пояс Ой, доню моя Як же на тобі Сукня висить Сказала королева Ходи-ну сюди Хай я тебе як слід підпережу Довірлива білосніжка Підійшла Королева хутенько взялася До діла І кілька разів обперезала її довгим поясом Та так тісно що дівчинці не стало чим дихати, і вона упала додолу як мертва. От тепер уже не будеш найкраща, сказала королева і швидко пішла геть. Це було перед самим вечором. Невдовзі вернулися додому гноми, і як же вони перелякалися, коли побачили що їхня люба Білосніжка лежить і не ворушиться, як мертва. Вони підвели її, побачили, що вона тісно обперезана поясом, перерізали його навпіл. Тоді Білосніжка почала трохи дихати і поволі оживати. Почули гноми, що сталося, та й кажуть їй, «То лиха королева, нікого не впускай до хати» коли нас немає вдома». А королева повернулася до замку, підійшла до дзеркальця і спитала його. «Дзеркальце, правду скажи но мені, хто з нас найкращий у цій стороні?» І дзеркальце відповіло їй, як минулого разу. «Ви, королево, гарні у нас, та білосніжка, у темній долині, де вона в гномів мешкає нині, Краще за вас тисячу раз. Як почула це королева, так само злякалася, Бо зрозуміла, що білосніжка знов лишилась жива. Треба конче вигадати щось таке, що зведе її зі світу, Сказала сама собі королева. Почала вона чаклувати і нарешті начаклувала отруйний гребінець. Потім переодягнулася, стала не схожою на себе і пішла в гори до хатини семи гномів. Постукала вона у двері та й гукає: «Продаю гребінець, дешево продаю!» Білосніжка виглянула у вікно та й каже їй, «Іди собі далі, я нікого не можу впустити». «Впустити не можеш, але ж поглянути на те, що я продаю, можеш?» Мовила вона, витягла з торби гребінця і показала його. «Той гребінець! Так сподобався Білосніжці, що вона повірила, відчинила двері, купила грибенця, а королева каже їй, тайно я тебе гарно розчешу. Та тільки-но вона встромила грибенця у коси Білосніжки, як отрута перейшла в дівчинку, і вона впала, мов не жива. «Так тобі і треба, щоб не була найкращою на цілий край», – сказала лиха королева. «Тепер ти вже не встанеш» – і пішла собі.